Elmondhatnám az indextől a klub rádióig azokat a híreket, amelyeket egyébként ezek a műsorok sugároznak, de nem érzek jelentős késztetést rá, attól, hogy nem gondolom, hogy ezek jelentéktelen hírek, amit önök behoznak a műsorba, az lesz az elkövetkezendő durván 10 percben. Aztán ugye is megtöltöm tartalommal az elkövetkezendő másfél órában, hogy aztán búcsút vegyek önöktől. 061-253-8812, ha van hozzá kedvük, vagy éreznek késztetést, hajrá, ha nem, durván 10 felsz felé van Winter Montes Zsoltot, a fővárosi közgyűlés a fideszes frakcióvezetőjét, aztán Györgyevics Benedeket, a Városliges ZRT vezérigazgatóját, aztán Kisan Budapest általános általános helyettesét és... A telefonálás lehetőségéből kiszorulnak. Meghívott Karácsony Gergely szombati eseményre a Margit szigetre, még gondolkodom, hogy elmenjek-e. Végül is a szombat az általában más célra szokott. Szokott. Kiderül. Ha Gábor György eljön, és elkészül a felvétel, és nem tiltja le Akkor A jövő héten Szerdán Mesterházi Attila is lendva Érdekó Csütörtökön Gábor egy pénteken pedig Vizi Dávid portré, illetve beszélgetés lesz Látható, a Kéfe Jancsi bonyolítású műsorának a Helyén, helyén idézőjelben Hogy mi lesz hétfőn és kedden Azt majd hétfőn és kedden fogjuk tapasztalni 0, 1, 2, 3, 8, 8, 12 döntsenek bölcs belátásuk szerint. Okay. <laughs> Értem, de közben én meg küsz az Fogalmam nincs. Ez Jó! Ja. Te akkor elhagyhatsz, ahányan akarnak, nem állok a földre. kiderül, hogy jól emlők a és nem jó a telefonunk. És kicsünk? Az első csináljunk valamit már. Mert... Jó. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt! Valamiért nem akarsz kicsengeni a telefon igen, mert két van, és uh, valószínűleg az egyik nem működik, nem tudom miért, uh, valószínűleg utána kell járnom ma, hogy mi a probléma. De látja például, és önmagában ebből adódóan lehet műsor csinálni, én mindjárt azt feltételeztem, hogy a helyi viszonyokkal van probléma, és mondtam a, a helyi munkaerőnek, hogy ezzel valamit kell csinálni, mert, mert fel se tudtam tételezni, vagy ugye felhívtam ön, akkor kicsöngött. Mert hát alapvetően ugye az van az emberben, hogy az elmúlt években a Magyar Rádió után, 2000 után olyan körülmények között voltam, amelyet én egyébként a Magyar Rádióban való létezésem során el se tudtam képzelni. Azért az embereknek, vagy maradjunk abban, hogy a saját magam szocializációja az ilyen mértékben meghatározó. Gondolj el, Egyetlen tulajdonos sem fordított arra, hogy tízes skálán, tízes, nem volt tízes skálán, tízesre gondos a tekintetben, hogy a technikai körülmények azok megfelelőek legyenek. Most ugye kvázi az ember a sajátjában van, hozzátéve egy nem a saját ingatlanomban vagyok, de a srácok, akikkel dolgozom, mi egymás emberei vagyunk, és talán itt van a legkevesebb ilyen probléma, de azért eltelt mégiscsak 22 év. Hát igen, és egyébként így is megtapasztalja az ember, hogy a különböző helyeken, ahol egyébként, és most ez független, az ő 22 évétől, hanem ez bárhol, bárkivel megtörténhet, hogy amikor benne van egy helyzetben, és nem az ő dolga az, hogy minden klappoljon körülötte, vagy, vagy, vagy kiszolgálja őt, és valami hiba van, akkor hatalmas felelősségét látja azoknak, akiknek ezt kell csinálni, és, és egyik pillanatról a másikra derülhet ki, hogy azért az mégsem egy olyan egyszerű dolog, és hogy, hogy érdemes mindig belelátni magunkat. Ebben teljesen igaza de azért mégiscsak én ott van. Este. Ezt jó tudom, hogy Ugye ott van az a Mamut a magyar rádió, én nem azt állítom, hogy az minden vonatkozásban jól dolgozott, de ott ilyen nem volt. De hogy mondjak egy másik példát, telep a barátnőm egy hozzátartozójával kénytelen volt felkeresni, egy egészségügyi intézményt, és egy egész napra, hanem egy egész hétre szolgáló élményt szerzett, amely egyébként nem volt közvetlenül kapcsolatban az ő hozzátartozójával, hanem azokkal a körülményekkel volt összefüggésben, amelyeket tapasztalt, és e tekintetben megint azt tudom mondani, hogy amikor gyerek voltam, apám orvos volt, egészen más tapasztalatokra tettem szert, mint később, miközben nagyon igyekeztem protekciós lenni, hogy kimaradjak ezen körülmények közül e, elsősorban annak negatív hatásai miatt. De ugyanakkor ezt nem mindenki engedheti meg magának. Tehát, hogy az emberek, mi, hogy milyen módon hat a környezete, és hogy a környezet az mennyire nem változik, vagy ha megváltozik, akkor az milyen mély hatást gyakorol rá, az, az egészen elképesztő. Miközben hozzászokni nem lehet. Hát pedig ebben én <kül> mindenki a, a, a pillanatnyi, körülményei és, és a, a múltbeli tapasztalatai és a jövőbeli reményei határozzák meg tehát. Ő meg tudja fogalmazni azt, hogy az állam melyik időszakban teljesített a legjobban, mert egyébként az ember ilyennel nem szokott foglalkozni. Hogy ő milyen hangulatban kell, az napról napra változik, de hogy az állam hogyan szolgáltat, abban jelentős változások kedről szerdára általában nem szoktak bekövetkezni. Nem, és nem is akarok belemenni ebbe, mert nyilván ez egy nagyon összetett dolog, de ugye az, hogy az államszolgáltat, az így ebben a formában nagyon, nagyon általánosan van. Az államnak egy dolga van, úgy, hogy a különböző állam által ellátandó területeken a forrásokat biztosíts, És azért mondom ezt, mert személy, ha már személyes tapasztalat, és akkor intézményi és konkrétumok nélkül nekem múlt decemberben, illetve a családomnak múlt decemberben is idén, <gül> januárban volt sajnos egészségügyi élménye, hogy ilyen szépen fogalmazzak, és egymástól 500 méterrel lévő ugyanazon nagy intézményhez tartozó két különböző részleg, ahol valószínűleg két különböző vezető van, ég és föld, a, a, a mondjuk a személyzet hozzáállása, a szervezettség, az információval való ellátottság, az ember közérzete, és ez nem pénzkérdés, mert az épületek fő voltak szerelve műszerrel, kivoltak szépen festve a, a, a dolgok, szép, imponáló környezetben volt. Mondom még egyszer, de nincs 500 méterre a két épület, egymástól két különböző osztály. És, és föld, mint egy másik országban lenne az ember. Tehát nagyon, nagyon szeretjük azt mondani, hogy ú az állami oktatás, hogy ú az állami egészségügy, stb. Nem, ez mindig helyben az egyéneken dől el, nem hiszem el, hogy az adott intézményen belül a két osztály között. Bármi nemű különbségtétel lenne, finanszírozás, emberi előmenete, vagy bármilyen más tekintetében, az ott dolgozó vezetőtől, az annak hozzáállásától, az ő példamutatásától, az emberektől megvált, az embereitől meg elvárt figyelmességtől követ. Elhiszem, nem, nem tudok hozzászólni, ugye, mert nem ismerem a konkrét esetet, de maradjunk ezen a nyomvonalon. A múlt héten szó esett arról, mert hát hogy ne esett volna a szó arról, hogy a személyszállítással mi zajlik. Én elég behatóan megismerkedtem a történettel, beszéltem szakemberekkel, de én, ha nem veszél rossz néven ezt a fiókot, most szinte a szó formális értelmében kiúzom a fejemből, mint aki semmit nem tud róla, valójában, hogy pontosan mi történt, a jól tájékozott fiala épp úgy nem érti, mint az egyáltalán nem tájékozott fiala. Ma önnel is fog beszélgetni, illetve már fog fogok beszélgetni kis Ambrussal is, de fogalmam nincs, hogy közele fog e jutni hozzá, hiszen ami múlt, kedden szerdán csütörtökön zajlott, majd megoldódott, ott én igazán a probléma forrását se látom, a megoldást se látom, nem értem, hogy hirtelen hogyan romlott el ennyi autó, hirtelen nem értem, hogyan javult meg ennyi autó, hirtelen nem értem, honnan lett ennyi pénz. Hirtelen nem tudom, hogyan lehet mindenkinek megígérve annyi pénz, miközben kiderült, hogy ennyi nincs is, de akkor majd a folyószámla hitellel valami lesz. És csak azt mondom, hogy oké, okay, felejtsük el az egészet, kedden szeddán valami nem működött, pénteken ismét működött. Mi lenne, ha megfeledkeznénk az egészről? Miközben apukám annak idején, ha nekem valami bajom volt, azt mondta 22 éves korom után, amikor azt mondta, hogy lejárt a garanciám, hogy menjek orvoshoz, mert hogy egyébként, amit a test valamilyen szempontból produkál, azok nem véletlenek magyarul. Az, ami történt kedszed a csütörtökön, az sem volt véletlen, de valahogy mégis igyekeznék róla megfelelkezni, mert valami sugja belőle hogy nem fogok rájönni arra, hogy mi történt. Hogyha én most belemennék ki bizonyos elemzésekbe, amiket nem is én találtam ki, hanem csak olvastam, amivel egyet tudok érteni, vagy legalábbis nem tudok sok érvet fölhozni ellene, akkor azt mondanák, hogy ilyen paranoiás és politikai összeesküvés elmélet szövő vagyok, hogy vagy hívő lettem. De azért van egy olyan olvasata ennek a dolognak, hogy... Szóval, hogy három nap alatt nem szoktak a problémát csak úgy megoldozni, ha nincsen megszervezve. És sokan mondják azt, és mondom, nem sok érvet tudok fölhozni ezen, hogy ez egy kreált probléma is lehetett. Amivel most ugye Ugye a be bejelentette és meg is alakította az árnyékormányát zárva ez csak a történetűség miatt kell, nem azért, mert fontos. Nyilván a politikában és az ellenzéki oldalon ennek van értéke, ki az erős a házban, ki az úr a házban. Nem sokkal ezelőtt Gyurcsány Ferenc az interjújában belengedte, hogy hát egyáltalán nem magától értetődő, hogy Karácsony Gergelyt támogatni fogják két év múlva az önkormányzati választásokon. Ezek után hirtelen Karácsony Gergely, bár kicsit szerencsétlen módon az én megítélésem szerint, mert ugye azért a szakmai berkekben is valamilyen szinten belelátok, hogy nyilván ebben a törvényi és jogszabályi környezetben kell mozogni, tehát ebben azért talán úgy gondolom, hogy nem gondolta azt a főpolgármester úr, hogy ilyen hamar fél napon belül belebukik egyes-kettes állításaiba, de hirtelen van egy probléma, nagy elégedetlenség látványos, Látványos, mindenki észreveszi a városban. Majd péntekre Karácsony Gergely a hős megoldja, oda megy, fórumot tart és megegyezik a dolgozókkal. Tehát kompetenciát próbál mutatni, mondjuk teszem hozzá, zárva be három. Ugyanakkor azt kell, hogy mondjam, hogy Kis Ambrustól azt kérdezték, ugyanennek a logikának a mentén, hogy mit feltételez, mennyibe lehetséges, hogy a Fidesz áll e mögött, és ő azt mondta, hogy ennek kis valószínűségét látja. Tehát maga a forgatókönyv az ebben a formában ott van, csak a felbújtó személye e, változik, és most az van bennem, hogy vajon ennek én mekkora valószínűségét lássam, és hogyha igen, akkor ez mikor fog kiderülni? Mert én csak azt érzem, hogy ez a történet nem stimmel. De hogy a történet egyébként mitől stimmelne, arról halvány gőzöm nincs. Mirejt, hogy az én hallgatóim és nézőim érdeklődését a tekintetben, hogy erről beszélgetni akartak volna velem, nem reprezentatív, vagy korábban sem volt az, egy tízeskálán egyesesek eltette föl egészen más dolgokkal foglalkoztak, amire nekem persze nem kell tekintettel lennem, mert ez az én műsorom, én döntöm el, hogy miről szól, és engem foglalkoztatott, de az a reprezentációs mint, amivel én jelentkezem, vagy én rendelkezem, az ezügyben nem jelzett semmit se. Én magam jeleztem, és azt nagyjából azt tudom mondani, hogy egy tízes skálán tízesen nem stimmel a történet, legyen mögött a Fidesz, legyen mögött a DK, vagy ne legyen mögötte senki se, akkor is azt érzékelem, hogy itt valami nem stimmel, magyarázatom nincs. Igen, de ugye ilyen esetekben, meg élet legtöbb területén a, a kinek áll érdekében, és kinek volt rá lehet. Oké, okay, legyen önnek igaza, legyen meg ez a vonal, van, van mögötte egy párt. Ő nyilvánvalóan nem azt mondja a Fidesz, ő azt mondja, hogy a DK. Hogy tudja ezt elérni? Ö, a... Ön ismeri ezeket a szervezeteket? Tehát lehet, hogy pontosan ezt nem, de a főváros intézményeket sokkal jobban ismeri, mint én. Hogyan lehet egy olyan szervezettséget létrehozni, hogy minden szakszervezet megnyalna a szája szélét, hogyha egyébként ilyen mértékben tudna szervezett módon bármit is elérni? Hát, én ezt nem tudom. A megoldás kulcsa, úgyis ugyanúgy a probléma, hamar megoldódott, e Azért, tehát, hogy mondjam, én mindent el tudok képzelni a főpolgármesterről és a főpolgármesteri hivatalról és a cégek működéséről három nap alatt egy ilyen helyzetet, hogy, hogy a nem létező pénzből nem csak a, a szemétszállításban dolgozóknak, hanem valamennyi fővel, utána másnapra, már, sőt, nem másnapra, hanem abban a bejelentésében karácsonyi bejelentett, hogy nem csak a szemétszállításban dolgozók kapják meg ezt az egyszeri pénzt, meg a karácsonyi utalmat, hanem valamennyi a fővárosi közszolgáltatásban dolgozó ember. Tehát, e, tehát ebben az esetben, hogyha ezt, ezt a megoldási variációt szerintem előre tervezni kellett, előre számolni kellett, én nem hiszem azt, bármennyire is tudok rosszat gondolni a főpolgármester úrról, hogy ennyire vakrepülve menjen, hogy ennyire ne érdekelje a száma költségvetése sem. Tehát azért ennyire rosszat még én sem gondolok róla. É, és ezért hiszem azt, hogy nem tudom, nincs, nincs róla bizonyosságom, tehát állítani nem, nem tudom. De hogy, hogy nem nagyon tudok érveket fölhozni. Oké, okay, tételező fel, hogy így volt, és akkor beváltotta a hozzáfűzött reményeket? É, ebben a tekintetben viszont rossz nem hiszem a főpolgármester úrról, mert ő a pillanatnak él. Ő nem stratégiai. Jó, de most akkor azt, arról beszélünk, hogy három nap alatt elégetett x millió forintot, miközben ennek vannak kedvezményezetjei, de a dolog jelentősége népgazdasági szinten, hogy beszéljek valami butaságot, nulla? Nincs, Nem nulla, az ő szempontjából nem nulla. Hát... Ezért kérdezem, de hol van az ő haszna, hogy majd ezeknek a, a fővárosi cégeknek a dolgozói rá fognak szavazni? Hát ez önmagában nem fogja lehetővé tenni a politikai bizalmat. Nem, ha most, ha most a, a, a politikai boszorkák konyhát nézzük. Hát nézzük, mert ön ért hozzá, én meg nem, én csak tehát, csodálkozom. Benne vagyok, mondjuk így. volt egy erős állítás a DK-tól, hogy nem feltétlenül támogatják a főpolgármestert. Igen. Ő meg most megmondta. De most az MSZP is mondott ilyet. Ő meg megmutatta most, hogy egy kompetens vezető. És a kettő és igen, egymással nem. valamilyen módon ö, szemben áll. Tehát Aki az egyiket mondja, az most hirtelen rádőben arra, hogy ez az ember mire képes, és ettől visszavonja azt, amit korábban mondott. Hát de nem, hát azért láttunk már olyat, hogy a legjobb családban is van olyan, hogy van egy kis szerencsétlen, akire az egész család csak nevet, és akkor, hogy jó milyen múlja, úgyse... Jó, most arról beszélünk, hogy ez egy erőfitoktatás? Vagy legalábbis erőfelmutatás? Igen, igen, igen, igen. Tehát valójában arról beszélünk, mint amit én annak idején gyerekkoromban, hát gyerekkoromban, fiatal felnőtt koromban legyártottam, akkor rövid ideig pipáztam, aztán attól rosszul lettem, aztán az elmúlt, és rájöttem arra, hogy milyen jó jó lenni, de pipáznom kellett, hiszen egyébként ezt a rosszulétet valahogy elő kellett idézni. Most erről beszélünk? Én... Ha, akkor még Tehát valaki legyárt egy problémát annak érdekében, hogy amikor megoldja, akkor felmutassa a saját kompetenciáját? Hát ez lenne az első a világtör. Figyeljen, én nem vagyok egy naív valaki, én nem tartozom azok közé, akik ennek a logikának a mentén élnek, és ennek következtében, ha ilyen logikával találkozom, minden egyes ilyen esetben elcsodálkozom, pedig nem vagyok újszülött hallottam már vicce, de minden vicc, ilyen vicce esetén erről maga, mintha új vicc lenne, mert egész egyszerűen számomra ez képtelenség. Hát pedig. De, és meg egyszer mondom, nem tudom, hogy ez így volt-e, de nem tudok sok érvet fölhozni az ellen, akik ezt állítják, és ezt uh, le is írták, és... Uh, meg Jó, de akkor azt kell mondjam, hogy akkor a, a főpolgármester e tekintetben, vagy azok az emberek, akik ezt megrendezték, miközben nem jártak a színművészeti egyetemre, szinte tökéleteset alkottak. És alakítottak. A I Igen. A a abban a tekintetben nem, hogy azzal nem számoltak, hogy azért... Uh, pedig ebben egyébként bizonyos szempontból, bizonyos szempontból én, én nekem dicsérettel tartozom tartozom mert ebben a Facebookozáshoz a, a gyors, de nem teljes igazság megosztással érzelmekkel operálva a szakmai kérdésekben, ebben, ebben ügyes vagy ő ügyes vagy a tanács, de ezt most nem tudom teljesen mindegy, ha jó embert választol, aki maga mellé az az ő sikere és az ő dicsérete egyben, azzal nem számolt, hogy ilyen hamar kiderül például az az állítás, amikor kedden nem vitték el a szemetet, szerda vagy kedd este ír egy levelet a, a kormányhivatalnak, hogy akkor nem tudják elvinni a szemetet, és este, vagy másnap reggel ki is írja egy posztban, hogy, hogy hát én már a katasztrófavédelem feladata elszállítani a szemetet, és szemmel láthatóan ez nekik nem sikerült, de ők minden segítséget megadnak, hogy erre egyébként, egy szintén nem, a, nem feltétlenül a gyorsaságára, hogy íres, de, de a kormányhivatal is rögtön kiadja a választ, hogy bocsánat, meg kéne nézni a törvényt, hogy ez nem így van, ez akkor van így, hogyha egyébként elrendelik a közegészségügyi veszélyhelyzetet, mert hogy a törvény nem arra van, hogy valakinek van egy feladata, és a hulladék elszerítés a főváros területén a főváros önkormányzat feladata, és ő ezt azért, mert nem tud megállapodni a saját dolgozóival a bérezésen, nem viszik el, a, és strájkolnak, vagy elrom, sok, sok jármű egyszer elromlik, és nem tudják elvinni a szemetet, a törvény nem erre van. A törvény arra van, hogyha valami havárja hely, Értem. Ötör egy összolgáltatás, hogyha mondjuk leég a szemét elszállító cég telephelye, és megsemmisülnek az autók, és fizikailag képtelenek elszállítani, vagy jogi okay. képtelenek elszállítani. Oké, okay. ennek egy részét megnéztük. Ön, ön, ön, ön utána számolta -e annak, hogy mennyi pénzről van szó, én megmondom őszintén, elmulasztottam. De ha most elkezdenénk arról beszélni, mint a nagy valószínűséggel elkezdünk, hogy egyébként mit mond a főváros, hogy mennyire nincs pénze, akkor ahhoz képest most hirtelen itt mennyi pénzt ígért be, illetve a folyószámlahitelnek a sorsa hogyan alakul, ez most mind megválaszolandó kérdés. Ön nagyjából megmondja-e nekem, illetve nem nagyjából megmondja-e, megmondja-e nagyjából, hogy mennyi pénz az, amit egyébként ennyi dolgozó esetén ilyen plusz pénzjuttatás kapcsán anyagi akterén most a főváros vállalt. Ez nagyságrendileg mennyi? Több volt. pontosan nem tudok megmondani, mert hogy nem tudom, hogy mire gondolt a költő, mert ugye például a közösségi közlekedés működtetésében vannak olyan területek, ahol bár most már egyre kevesebb, mert ugye a jegyellenőröket is és az ellenőrök ellenőreit is veszi föl a BKK saját állományába, de most pillanat nem tudom, hogy ez, ez hogyan áll, és hogy ez már teljesen megtörtént-e. Elvileg ugye korábban ez teljesen ki volt szervezve, és a BKK döntése alapján ezt most úgymond beszervezik, le a saját állományba veszik fel az ellenőrzést végző személyeket, de azért ez sok-sok milliárd forint. Ugye ilyen 30 ezer körüli munkavállaló, hogyha mi is mindenkit beleveszünk, hát nem tudom, hogy ez vonatkozik-e mondjuk a hivatalban dolgozókra vagy csak a cégeknél dolgozókra, vonatkozik-e azokra, akik intézményi formában működnek, tehát nem gazdasági társaságként, hanem fővárosi intézményi, szociális idősotthonok. Tehát nem tudom megmondani, de az biztos, hogy sok milliárd forint. És a hitel? Én nem tudom, mindenki döntse el, hogy hitelből lehet a bért Pontosabb a folyószámlákon hitel... Ezt nekem ezt, ezt a kérdést, én arra azt fogom válaszolni, hogy nekem halavány gőzöl nincs, elnézés pénzügyi jogból. Annak idején, ha ezt tanultam, elfelejtettem, de szerintem ilyet nem is tanultam. Vagy ha tanultam azóta, valószínűleg már lettek új jogszavak Tanárul fogalmam nincs. Igen, alapból azt mondom, hogy hitelből nem fizetünk folyókiadást. Abban az esetben fizetünk hitelből folyókiadást, hogyha meg mondjuk lekötött pénzünk van, amely jobban kamatozik, mint adott esetben e, a átmenetileg. Fölvett folyószám. Oké, okay, húzzunk ide egy vonalat, azt kérdezem ön. Te... Bocsánat, a folyószámláknak van egy olyan sajátossága, hogy, hogy annak az év végén nullának kell lennie. Igen, hát pontosan erről van szó, hogy ezt senki nem garantálja, hogy nulla lesz, és ha nem lesz nulla, akkor mi van? Hát akkor, egy, akkor nem tudom, mert az én kilenc éveim alatt soha nem volt ilyen helyzet, tehát nekem nem kellett ut utána néznem, és tarlós ismán fölpont. Jó, de most viszont ilyen helyzet van. Oké, meg fogom kérdezni kis Ambrustól. Azt kérdezem öntől, el úr, hogy az, amiről most beszélünk, az fontos-e sem? Most... Hát, hogy mondjam, a, a közszolgáltatások biztonságos... Röviden, igen vagy nem? Hát mi ugye mi ennek, bocsánat, annak a részéről beszéltünk, hogy mi lehet a háttér. Nem, maga a téma, a maga, ami, maga. nem is a téma, maga, mi történt, az fontos -e vagy sem? Hát nem én vitték én el a szemetet két vagy három napig, ez fontos vagy sem? Az én szempontból kiemeltkedően fontos. -e Szerintem is. Akkor itt álljunk meg. nem ne, most két ember beszélget, ön és ön. Fontos. Um, az, hogy ez mások hogyan viszonyulnak, az önmagában érdekes, de tételezzük fel, hogy fontos nekik, de nem tették szóvá, vagy nem fontos ilyenek az emberek minden témában. Én abszurdumnak találom azt, majd még egy beszélgetés előtt állok, hogy az ember végül is ilyen mértékben tájékozatlan legyen egy héttel az események után, hogy valójában mi történt. Beleért, vagy önnek igaza van, beleért, vagy önnek nincs igaza belejétve nyugodtan elmondhatja, hogy Fiala miért nem csinált ezzel kapcsolatban tényfeltáró beszélgetést én amit ezzel kapcsolatban összeolvastam meg annyi helyszíni tudósítás de hogy hogyan sikerült egy ilyen szervezettséget megteremteni hogyan sikerült az autóknak ennyi idő alatt megjavulniuk miközben maga a kisambusus azt mondja hogy ez lehetetlenség ezek mind olyan megválaszolatnak de tudjuk jól hogy ez, ez egy kiskapu volt ez egy kibúvó volt ugye nem volt strike, tehát jogilag nem, Igen, nem, pontosan. nem, lehet, nem lehetett legális strike. De, de ilyet az... még nem csináltak sohasem, és ebben együtt gyakorlatilag ma már egészen más témákról van szó, ezt lassan belepi a por, miközben egy hetes történet sincs, illetve a megoldással talán egy hetes. Így működik a világ, nekem fura, ha önnel nem beszélgetnék, Valószínűleg senkivel se beszélgetnék erről, mert egyébként azok az emberek, akik engem követnek, az elmúlt héten egyetlen egy ember se telefonált az Hát valószínűleg azért, mert hogy ha most még mo most, most is ott lenne a, a szemét, akkor most már beszélnénk róla, ugye? Akkor jól, jól, jól, jól beszélt, a... pontosan. Akkor igen, de hát nem. nem. Belejött, hogy én kérdeztem Kis Amrust, hogy vajon jó ötlet volt-e Márta úrtól, hogy ő harmad vagy másod magával kiment egy ilyen látványútra egyetlen autóval, de hát Kis Amrustnál lojálisabb embert, keveset hord a föld a hátán. Én azt gondolom, hogy az párját ritkító, de Bizonyos szempontból az is erősíti az ön teóriáját, hogy ez egy megrendezett előadás, ahol Márta Imrére aznap kiosztották ezt a szerepet, hogy ezt a drámát, vagy ezt a komédiát egyébként kiírta, arról fogalmam sincs, minden esetre a szerzői egyelőre nem publikus. Hát amennyit Márta úr szerepelt egyébként azóta, amióta a főpolgámesség kinevesztőt a Holling élére, Ahányszor ő megjelent bárhol is a munkavállalók között, ami is a nyilvános volt, ez minden esetre kiugró esemény. És ebben én nem akarok felemenni, csak a rendezőnek nem volt figyelme mindenre, azért, és még ezt mondom, én nem értek hozzá, nekem egy nagyon egyszerű kis ugye, ugye szemüveges vagyok, és egy ilyen patintós előtét van, de érdemes megnézni ezeket a fotókat, mondom, főhívták a figyelmemet, hogy milyen napszemüvegben vezette azt a kukásautót. Egyesek szerint e, a személytelszállításban dolgozók egy bérét teszi ki az a szemüve, a ami rajta. Ebből tényleg nem érdemes foglalkozni, mert nagyjából eljutunk oda, hogy köcsére egyébként az ott megjelenteknek milyen karúrája van. E, én Kuncegábornak mondtam először, még a kilenc várjon, e, az fogalmam nincsen, az nagyon-nagyon régen kellett, hogy legyen Ah, hogy én nem fogok elkezdeni így az emberek zsebébe turkálni, pénzügyekkel lehet foglalkozni, de hogy most az órák nem, meg a nyaklánc. Nem, nem, nem, ér, bocsánat, az is, be, nem arról van szó, engem pont nem érdekel, hogy Mártaim, ennek mennyi van. Ha nem, akkor most ez hogyan ide? Ha úgy, úgy jön ide, hogyha éhező közé megyek, nem két csülköt cupákolok. <há> Tehát ennyi, a stílus, az emberség, az odafigyelés, a tiszt. Keresem, keresem azt a közéleti szereplőt, aki rendszeresen ad arra, hogy annak függvényében, hogy éppen hol jelenik meg, annak megfelelően változtatja a ruhatárát, és ez nála permanensen megfigyelhető. Most hirtelen, ha elgondolkodom, ezen nem hiszem, hogy egyetlen embert is tudnék mondani, bár senkit se figyelek ilyen mértékben, mint magányomozó. Én... Hogy mondjam? Tehát nem, De értem, amit Nem mond. vagyunk egyformák, ez, ez, ez, ez, ez, ez... Nekem mindig visszás, amikor, és ez megint oldaltól független, hogyha a politikus jó emberkedni akar, és akkor elmegy, és ő megmutatja, hogy akkor ő fát ültet, és akkor lakcipőben, öltönyben, nyakendőben egy fotó erejéig ültet fát. Én attól rosszul vagyok. Nézze, én azt gondolom, hogy Márta Imre egyetlen egy esetben járt volna el jól, hogyha egyébként azt a tevékenységet, amit ezen a bizonyos szerdán vagy csütörtökön megtett, elnézést, hogy nem emlékszem pontosan, azt legalább egy héten keresztül megtette volna. Ha egy héten keresztül megteszi Ármáni öltönyben, önök termékmegjelentést hallottak, akkor is azt mondom, hogy le a kalappal előtte végül is nem azon gondolkodott, hogy mit vett föl, hanem egy hétig csinálta ezt. Az a látványpégség, amit ezügyben Márta úr csinált, az az én szememben totálisan visszatetsző. Nem is értem, hogy miért nem kapott annál különbet, mint amikor visszament a telepre. De hát nézzen, lehet, hogy ez is a megrendezett előadás része volt. Halvány, lila, gőzöm nincs. Én csak azt mondom, hogy nem értem, nem értem. Megmagyarázni tudom, de nem értem, nem értem. Én abban bízom, hogy rendeződnek a körülmények, hogy a főváros biztosítani tudja, és annak a vezetése biztosítja. Állja meg a fák menet, ebben önnek tökéletesen igaza van. De önmagában az, hogy egy ilyen dolog volt, azon én fiala János Kejfejáncsik nem tudom túltenni magam. Mert tételezzük fel, hogy önnek igaza volt, az egy olyan dolog, ami három korner 11-es és abból hát nem is tudom, hogy ez három korner, mert ez akkor egyből minden kettőnek számít. Én. Igaza van, helyreállt, minden. De a kérdés az, hogy az ember abból adódó hogy helyreállt, el kell, egy feledkezzen arról, ami történt, és amit nem ért, én azok közé tartozom. Hát de itt visszajutunk pontosan oda, ahol kezdtük. Ha nem működik a telefon, mert ön nem veszi föl, nem arra gondolok, hogy az ön szimkártyájával van gond, hanem azt gondolom, hogy az itteni telefonnal. Ugyanígy vagyok ezekkel a szolgáltatásokkal, egyszerűen bennem van a félsz, hogy a dolog egyébként hol csorbul ki, abból adódóan, hogy nem bízom a hétköznapi menetrendben. Hát igen, nem, nem tudok mit mondani, és még egyszer mondom, ez, ez, ez egy forgatókönyv, nagyon életszagúnak tűnik, de lehet, hogy egészen más volt. Valahogy meg fogjuk tudni, hogy mi történt, vagy pontosan azzal kell szembesülnünk, hogy azt fogják mondani, hogy az, ami történt, pontosan azt láttuk, miért keresünk hátsó hozgatórogókat. Hát azt nem tudom, hogy tudjuk-e hogy mi volt pontosan a kennedi mögött, pedig az nem a múlt héten volt. Nem. Jó, hát a kettőt összehasonlítani azért meglehetősen bátor cselekedet. Én értem, én értem, csak ott sokkal nagyobb, sokkal összetettebb szereplőkkel, itt egy kisebb történet, és el lehet, hogy el, ebben sem fogjuk pontosan meg tudni, hogy mi volt. Köszönöm a rendelkezést rá, rengeteg dologról nem beszéltünk, de szerintem egy fontos dologról nem készültem tudtunk a sokkal... Pedig Készültem a fogaskerekűvel. Figyelek! Én, nem, nem, nem, nem, elcsúszik az adás. Felújítási munkák vannak most október elejétől másfél hónapon keresztül, ezért hol megy, hol nem megy. Igen, csak én azt mondtam, hogy ez permanensen ez történik. Ez hát, ott... Most, most, most tervezettem van október 7-től november valameddig felújítási munkálat, és egyébként a tervek azok elkészültek, hogy mind a Moszkva-térig, mind pedig a felsővégen a normafáig meghosszabbításra kerüljön, de nyilván az egy olyan fejlesztés, amelynek a forrásai jelenleg nem állnak rendelkezésre. És hát nyilvánvalóan a jövő éten még szót kell arról a lakásprogramról, vagy nem programról, de arról az ingatlan ügyről, amiről az országgyűlés. A, ott az egyik képviselő, orsz, nem országgyűlési képviselő, önkormányzati képviselő, ugye? Ja. Igen. Még mielőtt rosszat mondanék, hiszen országgyűlési képviselő az más, írt az önkormányzatot, illetően amikor is egy ház átadása terveknek nem megfelelően sokkal kevesebb bérlakás lett ott. Mindenképpen beszélünk róla jövő héten. Mint amit egyreztetleg terveztek, illetők, mint amit elhatároztak akkor, amikor ennek az ingatlannak nekiálltak. Köszönöm szépen, viszont Nem tudom, mekkora aktivitást tudnak mutatni, Én ugye azt mondta, három telefont várok, összesen hármat. El tudják ki -e azt képzelni, hogy forgatókönyv alapján zajlott a szemetes strike, ami nem volt strike. Tehát a szemét szállítás és hogy valamelyen párt volt mögötte. Nem a Fidesz, nem a DK, de valami párt. El tudják hinni, nem tudják elhinni. 061 253 88 12 el tudja hinni? Nem tudja elhinni. kettő egy arányban valaki győzni fog. Adok rá másfél percet. Hogyha másfél percet nem fog összegyűjteni három telefont, nem lehet azt mondani, hogy igazán sokat kockáztatok, de így is veszthetek, akkor felhívom György is Benedeket, akit egyébként is fel kell, hogy hívjak. 061- 253 12 elképzelhető az a forgatókönyv, hogy egyáltalán elképzelhető egy forgatókönyv is, hogy a forgatókönyv mögött valamely parlamenti párt van, amely ezzel a történettel akart valamit bizonyítani, megmutatni, etc. cetera et 88 12 először. Jó reggelt! Rám figyelje, legyen szíves, ne az internetre. Igen vagy nem? Igen, igen. Köszönöm. 061 20 12 Egy szavazat van. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok, el tudom én. A dolog tulajdonképpen eldölt. Jó reggelt. Igen, vagy nem? Igen. Csóhajtottam. Köszönöm, hogy hívtak. Köszönöm, hogy elmondták a véleményüket. Itt még most is hívnak, de csak három telefonnal volt idő. Igen. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Amikor a múlt héten küldtem azt az SMS-t, akkor nem az idegeidet akartam, ahogy apukám mondta annak idején, nem az idegéidén akartam táncolni. Azt áruld el nekem, anélkül, hogy nagyobb mértékben kiszolgáltatnád magadat a keleténél, hogy György Javis benedekkel beszélgetek, vagy ő beszélget velem nézőpont kérdése, városleg ZRT, hogy minőségileg más-e a helyzet most, energiaválság, pénzszűke sok minden egyéb miatt, mint ami egyébként általában, mintha van egy általános üzemmenet, miközben nincs általános üzemmenet, de a kérdés az, hogyha netán mégis azt mondjuk, hogy milyenek a hétköznapok, ezek most más jellegű hétköznap. Okay. Egyértelműen más jellegű hétköznapok, de azért nem teljesen mindegy, hogy ezek milyen időpillanatban és hogyan jelennek meg. Tehát eh, azt kell, mondjam, hogy mi relatív szerencsés pillanatban találkozunk ezzel a kiszolgáltatott vagy kiszolgáltatottabb helyzettel, hiszen nem félkéz beruházások állnak a városligetbe, ami azért fajlagosan mégiscsak a legtöbb közpénzt emésztette föl, és mégiscsak a legnagyobb feladatok voltak a Városliget ZRT életében. Tehát e, ilyen szempontból, hogy kvázi csak a működés üzemeltetés területén jelentkezik ez a gazdasági és energiakrízis, vagy ennek az illata ebben a térben érződik, ez mindenképpen jobb, mintha most azon kellene gondolkozni, hogy a félkész, vagy háromnegyedkész Zeneházát, vagy néprajzi múzeumot az be lehet -e fejezni, vagy nem lehet befejezni. Aztán de nekem anélkai részletekbe bocsátkoznánk, bár ha akarsz, akkor lehet, hogy ez végül is kézi vezérlést igényel, vagy azért az esetek zömét maga a szervezet megoldja, vagy az esetek zömében a te asztalodra kerül a kérdés, és azt neked kell, vagy egy szűkebb csoportnak kell megoldani. Ne egyértelműen, tehát azért itt van egy nagyon világos takarékoskodási és egy nagyon világos takarékossági cél. Ugyanakkor az alapszaladat ellátásunkat és azokat a kulturális és rekreációs térbe kiemelten fontos dolgokat, amik itt vannak, itt voltak előttünk, és amelyek a Liget projekt felhajtó erejei voltak, ezeket sem téveszthetjük szem előtt, úgyhogy rengeteg priorizáló döntést kell hozni a tekintetben hogy most mi a fontosabb, mit kell megcsinálnunk, milyen kompromisszumokat kell adott helyzetbe kötnünk, és van egy csomó döntés, amit nem kell ma meghoznunk, de ezt legalábbis szenáriókat kell vizsgálnunk arra az esetre, hogyha jobbra vagy balra mozdul a potméter a finanszírozás tekintetében az elkövetkező 1-2-3 évben. Um, azt áruld el, hogy hol végződik a te kompetenciád, és hol kezdődik hol van az, ahol te egyébként a felügyelethez kell, hogy forduljál. Um, mondok egy konkrét példát um, Szebe kell néznem azzal, hogy a közeljövőben halavány lila gőzöm nincs hogyha egyébként úszni akarok, akkor hova mehetek? Mert a mom be fog zárni, és a budajörsi úszoda is be fog zárni Nekem ezt nem kell értenem, nekem ezt tudomásul kell vennem. Elmentek a Balatomba, a Dunába, választhatok egy drágább szolgáltatást, mint amit ezek a cégek biztosítottak eddig, megvárhatom a tavaszt. Az, hogy a városlegetben működő intézmények kinyitnak-e, vagy bezárnak, az kidönti -e? De ha nem akarsz rá, félrejét és ne esik, nem akarok az idegeiden táncolni, és semmi olyasmit nem akarok, amivel neked rosszat okozok, elsősorban azért, mert ez egy olyan pillanat, ami korábban nem volt, és nem, nem, nem, nem szeretnék nagyobb gondot okozni neked, mint amilyeneket te a hétköznapok okoznak a számozóra, akkor is, ha ezt az emberek, akik követnek bennünket, értik, és akkor is, ha nem. De ez egy logikus kérdés, szerintem te is feltennéd, hogyha én ülnék a te helyedben. Ne egyértelműen. ugye Azért egy dinamikusan változó helyzetben vagyunk. Tehát nem tudom azt mondani, hogy a mai igazsága az egészen biztosan a holnap igazsága is lesz. Tehát ahogy mondtam, szenáriókat vizsgálunk a különböző kérdésekben. Nyilván az a helyzet, hogy itt ahogy ez elhangzott több intézményvezetői meg gazdasági társaságoknak tartott tájékoztatón, alapvetően a szubszidiaritás elve az, ami érvényesül magyarul minél inkább helyi döntéshozásra támo, támaszkodik a tulajdonosi joggyakorló is, ami esetünkben ugye ez a Kulturális és Innovációs Minisztérium. Magyarul az az elvárás, hogy a lehetőségek szerint próbáljunk meg mi a rendelkezésre álló források és a várható kiadások fényébe aként gazdálkodni, hogy a lehető legtovább és a lehető legjobban tudjunk működni. Ez a gyakorlatban azt jelenti azért, itt egy dupla piros vonal, ahogy húzzam alá, hogy az az eredeti koncepció, hogy a Városligetben olyan kulturális intézményeket hozunk létre, amelyek brím minősítésűek, ez egy hangzatos lőzünk volt, és valószínűleg az építészetben kevésbé jártasak számára egy, egy szükséges marketing bullshit tűnhetett, de azért a gyakorlatban az azt jelenti, hogy ezek közel emissziós épületek, gyakorlatilag nincs érdemi környezeti terhelésük, és a lehető legtöbb zöld energiával működnek, amiről itt a műsorban részletesen is sokszor értekeztünk, hogy vajon a Városlégeti Nagyrét aláfúrt talajszonda mező, ami aztán... Oké, okay, ez a fűtésre vonatkozik, a világításra is? Ez, hát igen, de azért ugye a, a fűtési és hűtési energia... Az épületek tekintetében nem akarok, mert épülete, meg intézménye válogatja, de a, az épület működtetésének a költségének kb. 70%-át teszi ki. Tehát azért ez egy elég jelentős költség, és ezért mi nem kell, hogy fizessünk. Úgyhogy azért ez egy, ez egy jelentős megtakarítás az kulturális intézmények tekintetében, de ettől függetlenül az áramárnak a változása az ránk is vonatkozik, Ezeket megpróbáljuk ebben a másodpercben kigazdálkodni. Ma azt tudom mondani, hogy egyik intézményünk tekintetében sem látom azt közelíteni, hogy ezeket be kelljen zárni. Nyilván, hogyha valamilyen extrém változás történik a jövőben, akkor, akkor, akkor ennek adott helyzetben meg kell történnie. Nagyon sokat dolgozunk ezen egyébként, tehát nagyon sok munka zajlik, folyamatosan újra számolják, folyamatos egyeztetés van az intézményekkel, a különböző szakmai műhelyekkel. Mondok egy példát azért itt ezekben az épületekben, különösen mondjuk a Néprajzi Múzeumban, vagy az Országos Múzeumi restaurációs és Központban, gyakorlatilag felbecsülhetetlen értékű műtárgyak vannak elhelyezve. Ezeknek a műtárgyaknak, ezeknek van egy a környezeti állapotra egy meghatározott igénye. Hány fok legyen, és milyen páratartalom. Azt nyilván mindenki el tudja képzelni, hogy mondjuk az OMRRK őrzött pincéjébe tartott, nagyértékű, egyébként a galériá vagy a szép műgyűjteményébe tartozó festmények tekintetében, akik adott ott helyzetben több száz éves képekről beszélgetünk, az nem teljesen mindegy, hogy ott 90%-os páratartalom van, 32 fokon, vagy pedig 10%-os páratartalom van 12 fokon. A kurátorok egy pontos uh, rénzset határoztak meg a tekintetben, hogy az egyes gyűjteményi elemeket, de ez igaz a Néprajzi Múzeum textil gyűjteményére, vagy bármi másra, milyen állapotok, légállapotoknak kell uralkodnia, és erről folyamatos uh, egyeztetésekben és uh, szakmai tárgyalásokban vagyunk, hogy mi az, amit még elbír a műtárgy, hol nem merül föl még a műtárgynak a sérülésének a lehetősége, mit tudunk megtakarítani. Az OMRK szobánként szabályozható légállapotokkal bír, hát most ki kell használnunk ezt a történetet, vannak épületek, mert a papírgyűjteménynél uh, nem lehet a páratartalmat növelni, de mondjuk a uh, fém tárgyak gyűjteményénél ott kevésbé releváns a dolog, úgyhogy próbáljuk optimalizálni. Ez egy, ez egy erősen szakmai feladat. Ma azt látom, hogy az előttünk álló időszakot meg fogjuk tudni oldani, nem csak a műtárgyak védelmével, hanem úgy is, hogy a, a kultúra elérhető marad a Liget projekt keretén belül létrehozott és megújított intézményekben. Igen. Azt kérdezem tőled, hogy jártam a Néprajzi Múzeumban, két dolgot akartam kérdezni, illetve a Kemecsi Lajosra való múlt heti beszélgetés, két dolgot is, illetve az egyik az közbejlett, hogy a, csak egy apróság, de ugye volt már ilyen, amikor a mélygarázsal kapcsolatban olyan információval szolgáltam, amit akkor te nem tudtál. Ott van egy fényúság, jobboldalt a közelebb a Városliges ZRT irodájához. A be. Igen, hogy azokon frissíteni kéne az információkat, mert egyrészt már elmúlt eseményekre hívja fel a figyelmet, de például arra, hogy a Kentridge féle kiállítás az november 20-áig meghosszabbították, arról semmilyen szó nincs, beleértve, hogy a Szépművészeti Múzeumban is ugyanez van, de ez így a bánt kell de annak a fali a programjait frissíteni kéne. Ezt köszönöm szépen, utána fogok nézni, egyébként a tartalom ugyanaz, ami a, ezt jól vetted észre, ami a Szép művészeti Múzeumban van, mert ezek is azok a beszélgetésünkben többször tárgyalt, hogy központosított infrastruktúra... Jó, de a Kent például fontos, hogy épp épp pontosan azt a Krisztával azt éltük meg a Matisz kiállításon, hogy ba meg Erről lemaradtunk, aztán tegnap, amikor készültem, mert ugye szoktam nem minden nap olvasok a bárostig legyen meg ez a te dolgot, cserébetesen olvasom minden nap a kejfejancsiról, hogy, hogy a Kentridge-ek és erről semmilyen módon korábban nem értesítettek, beleértve, hogy a zárás után ezt ugye nekem tudnom kellett volna, viszont olyan információt közelez a fényújság, ami közben már lejárt. Ebben igazad van, utána fogok nézni, Cs. hogy ez vajon a, így még, és miért van így? A másik pedig az volt a múlt hétről, bár ott Kebecsi Lajos egy másik szervezetet jelölt meg, de magát mindenféleképpen kimentette, hogy vajon nemekéne kéne-e valamiféle ismertetője lennie az 56-os emlékműnek, mert hogy egyébként, ugye e, ott elhelyezkedik, ahol elhelyezkedik, e, egy sokak számára meghatározó emlékmű, e, és hát, a, ahogy, ahogy mi azt ott körbejártuk a Városligetben, de maradjunk abban, hogy ahogy én körbejártam, én semmilyen ismertetőt nem találtam arról, hogy ez micsoda. Kemecsi Lajos azt mondta, hogy az ő tudtával ilyen korábban se volt, tehát könnyen lehetséges, így van, de ez akkor se volt helyes. Illetőleg egy olyan fajta fővárosi grémiumra utalt, aminek én elfelejtettem a nevét, és nem a Városliget Zrt. lett megnevezve, de az biztos, hogy mondta, hogy ez nem a Néprajzi Múzeum feladata. Erről tudsz-e valamit, vagy ez fontos talán? Van egy, a, az, a szobor alkotóinak ereti koncepciója szerint a rondónak, egy a Néprajzi Múzeumtól körülbelül 150 méterre lévő pontján van egy tájékoztató arról, hogy mi is ez az 56-os emlékmű, de most, hogy mondod, szerintem ez egy fontos kérdés, és megvizsgálandó, hogy ebbe az új térszerkezetbe, amit a Néprajzi Múzeum jelent az egykori 56-osok terén, hol lehetne adott helyzetbe további információt adni erről, az egyébként tényleg erős és sokak által ismert, kedvelt és szeretett műalkotásról. Jó, ez volt a két restancia a múlt hétről. A múlt héten Mindenki írt róla, aztán természetesen ezen a héten már egyáltalán nem téma, Uh, ugye, amikor a Városliges ZRT-nél különböző közbeszerzések vannak, hogy kire mi jelentkezik, hány jelentkező volt, most megnéztem, ugye, gyakorlatilag a Városliges ZRT minden héten, vagy minden nap, tehát, hogy ugye abból adódóan, hogy így működik normálisan a piac eh, egy évben, vagy egy hónapban, vagy egy héten, vagy mondd már meg, hogy mi az az időintervallum, amit érdemes kiválasztani, hány közbeszerzést kezdeményez? Hát ez nagyon változó, de, de kifejezetten sokat, kifejezetten sokat, hiszen a működés, tehát ugye közpénzt használunk föl, tehát nekünk tulajdonképpen minden típusú költésünk közbeszerzést, vagy beszerzési eljárást kell lefolytatni. Legyen szó a városliget ZRT irodájába a, a tisztítószerekről, vagy éppen a teljes liget karbantartásáról, vagy az őrzésvédelemről, vagy a különböző ö, munkálatok elvégzéséről, vagy egy új kiállítás építéséről, ezek mind-mind közbeszerzős kötelesek. Én kifejezetten jóhiszemű vagyok veled kapcsolatban, és szerintem a jóhiszeműség is egy jó szó, mert ha magánbeszélgetésben lennénk, akkor valószínűleg kikérnéd magadnak, vagy én kikérném magamnak ezt a kifejezést, de szerintem politikailag ez így korrekt. Uh, ugyanakkor, amikor uh, sajtóorgánumok permanensen uh, felszólalnak bizonyos ügyekben, nincs más lehetősége, mint hogy megkérdezzem tőled, mert a jó hiszeműségen nem eredményezheti az, hogy a kérdés kimaradjon. Hogy amikor egy-egy közbeszerzés kapcsán azt a céget kezdik vizsgálni, amely nyert, uh, és amellyel kapcsolatban nem elsősorban a Városliges ZRT tevékenysége, hanem az országban kialakult hangulat miatt mindenhol korrupciót vagy visszaélés sejtenek, tehát ahol találnak egy céget, ahol egyébként korábban két alkalmazott volt, vagy korábban 6 forintot keresett, de most hirtelen milliárdos közbeszerzés nyert, oké, okay, rendben van, nem 6 forintot keresett, akkor valójában mi történik, hiszen én találtam meg annyi közbeszerzést, igaz, hogy ezek most ezeket kiírták, és nem feltétlenül az eredményhirdetésük volt, de valószínűleg eredményhirdetésből is több van, de a múlt héten volt egy ilyen, e, ilyenkor az, aki egyébként ennek a történetnek az egyik célzottja, mert nem te vagy a cég, hanem te a kiíró vagy, e, ilyenkor mit mond, e, nem magyarázkodásképpen, hanem a tekintetben, hogy valójában mi történt? Ez egy nagyon gondolkodható feladat egyébként elsősorban kommunikációs szempontból. Nekik. Ugye az úgy szól a történet, 5 ajánlattevő közül egy kiejthetetlen kverkus hangeri kell kiejteni ingatlan hasznosító kezelő ZRT nyerte meg, a Városliges ZRT üzemeltetésében Deredem-Deredem javítási szerelése kért 1 milliárd forintos közbeszerzést. Sok pénz, sok pénz. A listán egyébként mellett lakatos, asztalos Deredem-Deredem. A nyertessel augusztus 26-án kötött szerződést az ajánlatkérő, na most ezt ugye nem nagyon lehet érteni, hogyha augusztus 26-án kötött szerződést az ajánlatkérő, akkor ez miért október első hetében volt hír, de hát ezen tegyük túl magunkat, nem én tettem közzé, én csak követem. Az Opten adatai szerint a nyertes Quercus Hungary Zrt 2021-es árbevétele közel 37,1 millió forint volt, tehát nem igaz, hogy 6 forintot keresett, melyre 1,384 millió forintos eredményt értek el a társaságnak, összesen két bejegyzett alkalmazottja van, két leányvállalatok is van, két másik nehezen kiejthető vagy könnyen kiejthető cég, a búven AV Kft. és az A kötője cél Hungary Kft. Kérdezem én, mit kell kezdeni ezzel a történettel? Uh, keresem a köztes választ, mert uh, politikus vagy pedig egy nagyon szakmai választ tudok erre, uh, erre adni, hogyha nagyon politikus választ szeretnék adni, ami ugye nem vagyok, és azt hiszem, hogy nem is áll igazán jól nekem, akkor azt tudom mondani, hogy, uh, hogy tessék mondani, uh, abban az esetben, hogyha egy jól ismert uh, nagyvállalkozónak a cége nyerte volna ezt akkor született volna erről cikk, vagy nem született volna cikk. Valószínűleg elnézést a prejudikálásért, valószínűleg akkor is cikk született volna, akkor meg pont azt kérték volna számon, hogy miért egy úr nagy nagyvállalkozó cége nyerte ezt az eljárást. De azért ennél egy picit egyszerűbb a szituáció, mert ugyanis itt azért nem az történik, hogy én vagy bárki más üles sötét irodába, és azon gondolkodik, hogy most akkor ez vagy az nyerjen, hanem ö, erről még csak nem is tudunk döntést hozni. Van egy valós igény. Arról van szó, hogy a Városligetben nagyon sokféle különböző szerelési munkálat van, ugye te is felsoroltad ezt az asztalos munkától a vízcsőjavításig. Ez egy azért ilyen, zárójában érzem meg egy klasszikus, ilyen nem szeretem feladat. Tehát, hogy... Itt egy azonnali rendelkezésre állás kell, vasárnap éjjel kettőkor jelzi az őrség, hogy eldurant egy vízcső ö, valahol a nagyjából <gül> mellett, akkor, akkor itt ö, 60 percen belül valakinek ott kell lenni, aki ezt elzárja, szereli, javítja ezt a történetet, de igaz ez arra is, hogyha a Néprajzi Múzeumban kedden éppen ö, valaki fölül egy asztal szélére, és azt letörik, és azt meg kell tudni. Mi kiírtunk egy közbeszerzést, egy egymilliárdos keretmegállapodást, és távoláljon tőlem, hogy itt most a közbeszerzés rejtelmeit avassam be azokat, akik eddig nem mélyültek el benne. A keretmegállapodás az egymilliárdos keretet jelent, de mi nagyjából, nagyjából egy 100 millió forintnyi fedezetet rendeltünk hozzá. Magyarul ez a gyakorlatban azt jelenti, ez kifejezetten kedvelt az ilyen javítási, takarítási, őrzési és egyéb üzemeltetési feladatoknak. Ez azt jelenti, hogy ez a gyakorlatban azért ez egy 100 millió forintos eljárás, tehát Perma 100 millió forint erejéig tudunk ilyen típusú munkálatokat megrendelni a fentnevezett cég, cégtől. tettek érvényes ajánlatot, és a fentnevezett egyébként általam korábban még csak nem is hallott, nem is ismert cég, ő valamennyi feltételnek megfelelt, Ugye ezekben az esetekben az is megfelelő, hogyha az ajánlattevő alvállalkozók bevonásával igazolja az ő kompetenciáját. Itt is ez történt. Egyébként a többi öt ajánlattevő se járt el másként, függetlenül a saját árbevételükkel, tehát azt igazolta, hogy neki minden egyes szakágra van megfelelő alvállalkozója. Nem lehet olyan típusú megkötést tenni, szerintem egyébként jogosan és helyesen, hogy kiírjuk, hogy csak a. 1 milliárd, 2 milliárd, 10 milliárd forintos árbevételű cégek indulhatnak egy-egy ilyen eljáráson. Ha lehetne ilyet, akkor ez egy olyan piac szűkítő dolog lenne, ami esetében a sajtó teljesen jogosan arról cikkezne, hogy kizárják azokat a magyar kis- és középállalatokat a különböző közbeszerzésekből, akik az elmúlt időszakban nem jutottak jelentős, jellemzően kormányzati megbízásokhoz. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy nincsen ebben semmi különös, és nincsen semmi látnivaló, és főleg olyan, ami miatt cikket lehet írni. Én értem, hogy lehet utalgatni és sejtetni dolgokat. Hogyha valakinek ettől jobb napja van, akkor én ettől különösen boldog vagyok, mármint az ő jobb napjától, nem attól, hogy, hogy ilyeneket ír. De összességében az a helyzet, hogy van egy cég, aki igazolta a szükséges referenciákat, én nagyon bízom benne, hogy ezeket a munkálatokat egyébként az alvállalkozói segítségével, tehát nem az a két alkalmazott, aki be van jelentve a cégbe, nem a különböző Jó, alvállalkozókkal. Uh, uh, ugye, Bence, itt át... meg kell, hogy álljunk. Azt áruld el nekem, hogy uh, nyilvánvalóan engem sokan meggyanúsítanak az együttműködésünk alapján részrehajlással, de valójában akkor... Amikor egy ilyen történik, és amikor valaki, aki ezeket a ezekkel a dolgokkal tisztában van, és tisztában van azzal, hogy nincs vékony jég alatt és vastag ég alatt, azt csinálta, ami a dolga. Ha ezeket az újságcikkeket olvasod, hiszen ha jól emlékszem, ezt a napi gazdaság írta meg, és jóformán mindenki átvette, legalábbis egy bizonyos fronton mindenki átvette, a magyar nemzet azt hiszem nem vette át. De most nem szeretnék ebbe az irányba elmenni, abba az irányba szeretnék elmenni, hogy ez futó mindenhol megjelent, volt, akihez még hozzáért, voltak, aki csak az alaphírt vette át. E, átfut -e rajtad ilyenkor az, hogy összeírt ezeket mind, és azt kérdezett tőlük, hogy most oké, okay, tegyék fel azokat a kérdéseket, amelyekre most minden egyes kérdést megválaszolsz, de hogyha a legközelebb hasonló lesz, akkor már hadd ne neked azzal kapcsolatban magyarázkodnod, hogy miközben formálisan mindenben megfelelt a cég az elvárásoknak, miért feltételezi azt az újság, vagy az újságíró, vagy sejteti, hogy itt valami fantom cég, itt valamilyen pénzátengedés de mindenféleképpen valamiféle tisztességtelenségnek a homája van. Ezt, ezzel mit kezd az ember? Magamból indulok ki, én ezektől egyenként szoktam kibukni. Nyilvánvaló, hogyha találat van, akkor az ember rosszul érzi magát, és vagy módosít, vagy elnézést kér, vagy valamit csinál, de ha nincs így, akkor képtelensége ez úgy viszonyulni, hogy mindig meggyanúsítanak miközben egyébként meg lehet tenni, de ennek nincs meg az alapja. Én... Most már 8. éve üzem ezt a sportot, és az, nem tagadom, hogy az elején ezek sokkal-sokkal jobban megviseltek, mint most. Egy kicsit úgy élem meg, nem mondom, hogy apatikussá váltam ezzel kapcsolatban, hogy business as usual, és ez is hozzátartozik a hétköznapok működéséhez. Minden esetre akkor, amikor 8 évvel ezelőtt életemben először közpénzből megvalósuló beruházás környékére kerültem jelesül a, a Liget projekt esetén, akkor én magam is azzal a talán ifjonti évvel álltam ehhez a dologhoz, hogy itt már pedig mindent el kell mondani, mindent meg kell mutatni, mindenről be kell számolni és mindenről beszélni kell. Ez egy nagyon érdekes és ez inkább egy személyes történet, és nem biztos, hogy mindenki így van ezzel, hogy hogyan jut el az ember 7-8 év után egy olyan védekező pozícióba, hogy tulajdonképpen ha szükséges, akkor reagál, ha szükséges, akkor beszél erről a dologról, de alapvetően nem kezd el minden egyes alkalommal magyarázkodni, hiszen a kabátlopási ügy már azzal kirobban, hogy, hogy írnak egy ilyen történetről, és onnantól kezdve ebből jól kijönni nem lehet, hiszen, hogyha most valaki a mi beszélgetésünket hallgatja, és feltévede meg nem engedve ezen médiumok, akik írtak erről a dologról, itt két dolog történhet, az egyik dolog az az, hogy nem írnak, meghallják, de nem írnak arról, hogy mit mondott erről a vezérigazgató, vagy a másik dolog, ami történhet, hogy egy hasonlóan vitriolos tollú cikket lehoznak arról, hogy a vezérigazgató a Kejfejancsi műsorába magyarázta a magyarázhatatlan. Olyan eset hogy valaki meggyőződik, megnézi, utána megy, elmélyül a közbeszerzés szabályaiba, és utána azt mondja, hogy elnézést kérek, tévedtem, valóban az a helyzet, hogy itt egy transzparens átlátható, megkerestük a céget, beszéltünk vele, elmondtuk, a vetétársakkal is beszéltünk, látjuk most már, hogy ténylegesen mi a feladat, és me a kulpa, hangulatot keltettünk egy olyan ügyben, ahol nincs, Erről 2022-ben nem szól a, a, az újságírás, erről nem szól a tájékoztatás, érzelmi húrokat kell megpengetni. Én ezt értem ö, a másik oldalról, meg, meg ö, azt is értem, hogy ez miért váltja ki azt a reflexiót egy idő után ö, a hasonló székben ülőktől, mint amilyen én vagyok, hogy... Ö, akkor inkább nem mondunk semmit, mert abból mindig kisebb van, mint ha mondjuk. Köszönöm a rendelkezésre állást, majd tájékoztass hogy te, te leszel a jövő héten, vagy valaki más. Jó? Köszönöm szépen. Beszéljük. Köszönöm. Köszönöm. Nem? Szia. Yeah. Uh, valamit meg kell, hogy nézzek, mert a parkolásomban valamit jól vagy rosszul csináltam. Kérek szépen kettő perc türelmet, If we want Then everyone must play their part in this world Servants will serve and kings will rule Pretend we don't know, but I bet that you do Hypocrites point and call it corrupt Ubiquitous chat rooms chatting about us, and I'm not exempt from the widest of noise. If I forfeit, mark me isolated. So turn off the lights, watch me glow in the dark. me levitating I bet you'll think that I do it alone To explain all this means further explaining Positive thoughts make a brighter you Your sense of community is going to kill elnézést a csúszásért. Hello. Jó reggelt elnézést a csúszásért. Semmi gond. Um, beszélgettem Wintermantel Zsolttal, utána pedig egy <gül> abszolút nem reprezentatív, három embert megszólaltató felmérést végeztem a történet arról szól, talán ismerős lesz önnek, hogy a múlt héten nem vitték el a szemetet Budapesten. Van egy ország, a neve, van egy főváros, a Budapest, és ott Pár napig nem vittek el, vagy két napig nem vittek el szemetet, és ez nem jellemző ebben az országban. Nem volt sztrájk, hanem nagyon sokan egyszerre beszüntették a munkát. Ezt úgy mesélem önnek, hogy önnek ez semmi köze nincs, tehát más területen dolgozik, nem is Magyarországon él. És beszéltem valakivel, aki most a fővárost illetően ellenzékben van egyébként, kormánypárti politikus, őt se ismeri, Wintermonte Zsoltnak hívják, és gyakorlatilag az egész beszélgetés arról szól, de én vetettem föl, én fiala János, hogy én nekem ez a történet úgy nem stimmel, ahogy van. Tehát az, hogy lesz egy történet, ahol olyan szervezettség van, hogy minden szakszervezet megnyalná a száját, hivatkoznak gépkocsi hibákra, amelyek 72 órán belül megoldódnak, mindenki elmegy dolgozni, de nem megy ki a telephelyről, mert hivatkoznak erre, így a jogi része a stimmel, de közben olyan szervezettség van, ami korábban sose volt, pillanatok alatt el erjed egész. Budapesten majd 72 órán belül rendezik a helyzetet egy olyan országban, ahol az ellenzéki önkormányzatok, de egyáltalán az önkormányzatok nincsenek jó helyzetben, ezt ő nem értheti, mert nem itt él. Tehát az, hogy hirtelen rengeteg pénzt találnak, vagy viszonylag sokat, az szintén egy kívülálló nem nagyon érti. Ezt egyébként ez a Winter Montel Zsolt nevű ember, aki szintén ön nem ismer, azzal hoz összefüggésbe, immáron egy héttel az esemény után, hogy korábban egy demokratikus koalíció nevezető párt, amiről ön szintén nem tud semmit sem, de ebben az országban az ellenzék oldalán egy meghatározó párt árnyi kormányt állít fel, és ennek illustris tagjai arról beszélnek, hogy a mostani főpolgármester, akit ön szintén nem ismer, Karácsony Gergely, aki korábban a támogatásukat élvezte legközelebb. Nem biztos, hogy a támogatásukat fogja élvezni, és ennek következtében Karácsony Gergely és emberei, akiktől nem ismerhet, hiszen nem sohasem a főpolgármesteri hivatalban. Kitalálnak egy történetet, aminek következtében végre bebizonyíthatják az országnak és a demokratikus koalíciónak, hogy ők korán se olyan balf, aposztróf ok, mint amilyennek feltételezik őket, és gyakorlatilag ez áll az események hátterében. Ez számomra épp annyira elképesztő, mint hogy képzelj el, hogy van egy kisambrus nevezetű ember, akitől megkérdezték a múlt héten, hogy el tudja ezt képzelni, hogy a Fidesz állott dolgok hátamögött, amire ez a kisambrusok egyébként. Láthatóan egy elég normális palés nem vesztette el az összes lélekjelenlét, tehát azt mondja, hogy ő ezt nem tartja valószínűnek, de közben senki se ez az egész. Hogyan történt? Hogyan lett ennek ilyen gyorsan vége? Hogyan terjedt el ez ilyen gyorsan? Hogyan lett ennyi pénz? Majd egy hét után hogyan lehetett erről ennyire megfeledkezni? Hát képzelj el, ez engem foglalkoztat. De itt most levittem a hangsúlyt. Érdekes tőzőződött, de nyilvánvaló, ahol ön él ott ilyen nincs, hát ott minden normálisan megy reggel, megy a nap este lemegy, nincsen benne kontakthiba igen, bár ebből a történetben nagyon sok kunteó elem volt de, de érdekes, érdekes volt de... De... ne mondja nekem azt hogy ön ennek a történetnek vagy ha igen, én végighallgatom minden elemét érti én értem igen, akkor mesél. Abszolút, tehát hogy azon az, az, rácsodálkozunk egy országban, hogy a dolgozók képesek érdekel érvényesítésre. Pedig ez egy teljesen természetes dolog. Mert szerintem ebben nem kell e, e, sem segeresni, és most a, akkor a történet alapján kilépve a, a szerepemből, már vagy a főpolgámos uh -huh. szerepemből, én büszke vagyok a munkatársainkra. Tehát, hogy azok az emberek, akik képesek azt mondani, hogy akkor nekik van egy vélet vagy jogos érdessérelmük. Most ebben a szempontból mindegy is. És ők azt mondják, hogy ők szeretnének kiállni a maguk jogai mellett, és ez nem abban. Oké, de akkor hadd kérdezem meg Öntől, hogy az fontos, hogy fontosan tegyük mert félre rövid leszek, hogy érdemes lenne kimutatni, vagy érdemes lenne azt a folyamatot láttatni, ahogy egyébként ezt az egészet megszervezték öt nap alatt, egy nap alatt, vagy fél perc alatt, mert ezt azért én szívesen megnéztem Szerintem ebben túl sokat látunk bele. Az... Néze lehetséges, is azért látunk bele túl sokat, mert eddig egyébként ilyen nem volt. Igen, ezt mondjuk mondta a múlt héten, is, amikor beszéltünk még akkor a, a megmozdulás közepén voltunk, vagy hát, majd tudjuk, hogy az utolsó óráival megállapodás előtt volt az utolsó beszélgetésünk, szóval, hogy amikor is mondta, hogy hát ilyen, ilyen még nem volt. Én Nekem meg az, az állításom, hogy egyetlen egy elem ebben újdonság, hogy az nem a szakszeret volt ez uh -huh. a Főszervező az elején. De miután ez egy lokalizált fizikai térből indult ki, amely átterjedt más szintén azért lokalizált terekre, ahol erős kapcsolat volt a dolgozók között személyes viszonyrendszerben, ezért ez ebben semmilyen ilyen... Azt árulja nekem, maga ez a környezet, amiről beszélünk, mennyire speciális a tekintetben, hogy ezt egyébként más területen dolgozó, elégedetlen dolgozók nem tudják megvalósítani abból adódóan, hogy a technikai és egyéb feltételek nem állnak rendelkezésre. Azért ebből a szempontból speciális... Ez erről beszélt. Mi a specialitása? Még egy szempontból. Egyrészt az, hogy itt a viszonylag homogén munkakörnyezetről van szó. Tehát, hogy ezer... Hát kb. 1200 dolgozó van a hulladékgazdálkodásban, ebből nagyságrendek 1100 az a fizikai munkakörben dolgozik. Az ő érdekeik, vagy érdeksérelmeik, azok viszonylag homogének abban a szempontból, hogy 1100 emberre jellemző lett. Mondjuk a bér, vagy a munkakörülmények, hiszen azokra a járművekkel dolgoznak, ugye van rajta egy géppocsi két rakodó, viszonylag azonosak ebből a szempontból a munkakörök, tehát jól leképezhetőek. Azért ehhez képest mondjuk egy autógyár esetében sokkal heterogénebb az ott lévő dolgozói társadalom, és ebből következően azért diversifikáltabbak a problémáik is, ami egy teljesen természetes. Itt ezért ez ebből a szempontból speciális volt, de azért hogy azt akarom mondani, hogy történt két, sőt három olyan esemény is a múlt héten, ami azt mutatja, hogy Szerintem ez nem lesz egyedi jelenség. Tehát az a munkabéke, amit azt gondoltuk, hogy az tartósan fennáll, azt szerintem kezd megbomlani. És most nem csak Budapest esetében értem ezt, hanem a, egy kicsit kiszélesítjük a spektrumunkat és az országra nézzünk. Az egyik ilyen esemény volt Pécsent a múlt hét ahol szintén a hulladékszállítók letették a munkát. Ott ugyan egy felfüggesztették a megmozdulást 15 napra, de ettől még ott nem állt helyre teljes mértékben a munkabéke. A másik esemény, ez egy kicsit a tanársztrájk ideje alatt elsikadt, de a szociális szféra dolgozói, azok két órás szolidaritási sztrájkot tartottak múlt szerdán. És aki nyomon követte az elmúlt értényekben a magyar dolgozói társadalom megmozdulásait, azért azért meghökken, hiszen a szociális szféra, talán az utolsók között van, aki azt mondja, a szociális munkások, hogy ők, ők hajlandóak megállni. Mert hogy mindig úgy vannak ezzel valahogy hogy hát mindegy, majd, majd legközelebb, most nem is tudjuk megszervezni magunkat, és, és egy jelentős ö, megmozdást tartottak, és a harmadik, az elheti esemény, a volánból dolgozóinak a most még tüntetéses megmozdulása volt 200 fő körülbelül Budapesten, akik a bolán, busztá, a bolán társaság elé vonultak, és azt mondták, hogy hát ők is elégedetlenek, és ők is ők azonnal szeretnének béremelést, náluk nem volt idén érdemű béremelés, és emiatt ők készek akár valamilyen munka lassításra, beszüntetésre is a jogszabályi keretek között. Szóval ezek mind olyan... Ez mennyiségi különbség a korábbi helyzethez képest, vagy minőségi? Én mennyiség is, meg minőség is. Tehát, hogy egyszerre ennyire széttartott társadalmi csoportok, és most akkor a tanárokról nem is beszéltem, mert azt azért mindenki nyomon követi a médiában. olyan elemeket vettem előre, amit lehet, hogy a, az átlagos médiafogyasztónak a, a horizontjából kikerültek az elmúlt egy hét. Nem, nem, nem. lehet, hogy olyan kikerült, az enyémből nem. Üh, inkább a, a szementes az, ami kikerült. A, a tanárok sem izgatták annyira a, a, a nézőimet, de ez most nem az a kérdés, hogy őket mi izgatja. Üh, azt kérdezem ennek örvén, hogy, vagy ebben a kapcsolatban, hogy az, hogy a főváros így reagált adott esetben a személyszállítás kapcsán, a kormány pedig nem reagált hasonlóan a tanárok kapcsán, abban én lássak-e példabeszédet, vagy én most túlképzelek valamit? Ne, ebben semmiképpen se képzeled túl, amit ez volt a szándékunk. Tehát mindenképpen meg szerettük volna mutatni két dolgot. Egyrészt, hogy a... De nem valamivel szemben, hanem valaminek érdekében. Igen, de ez fontos egyébként, tehát most nem, nem ott úgy fogja az ember pozíciót, hogy a másik, a leellentétben, hanem azt szerintem, mert hogy így helyes. Tehát méghozzá azért így helyes, mert a munkatársainkkal, hát most egy furá hangzik, de akkor szépen kell beszélni. Mert hogy nekik is vannak jogaik, és hogyha ő nekik érdeksérelmük van, mondom vélt vagy valós, akkor is szépen kell hogy beszélni. Oké, okay, rendben van, volt. tételezünk fel, hogy én ezt mind tudomástól veszem. Nem könnyű, de az idő rövid. Azt árulja el nekem, hogy ezt egyébként miért nem oldották meg önök proaktívan, vagy Nem, mondja azt, hogy fiatal ne legyen álnaív, és mondták azt eleve, anélkül, hogy ez a megmozdulás lett volna, hogy ezt a pénzt jár, nekik ezért megkapjátok. De ez tényleg álnaívság, mert hogy akkor, hogyha tudtuk volna, hogy egy ö, ilyen... Ö, megmutatásra készülnek, akkor nyilván lehetett volna proaktívan előre menni. Ő nekik az volt a sérelmük, és nem az a jár nekik, tehát ez egy ö, ö, ugye abból a logikából következne, hogy mi ezt megígértük, de nem azt. Nem, nem, akkor rosszul fog. Nem, nem, nem. nem a, a jár ugye az most avval kapcsolatos, hogy elvitte az emelést az infláció és az egyéb ö, ö, költségemelkedés, de maradjunk az inflációnál is, ezért ö, ö, az eredeti bérmegállapodás kevés. És akkor hadd kérdezzem meg, kis Amrus, aki egyébként ön egy alapvető normakövető pali, ugye én ezt jól sejtem. Igen. Igen. Egyáltalán olyan van, hogy maga átmegy a piroson? Vagy olyan sohasem fordult még elő? Hát, hogy fordulhatnál, elő, hiszen ez egy szobály lenne. Értem. Jó, hát akkor végre találtam egy embert, aki minden normát betart. Ez egy fontos ismeretség, az ember. Még egy ilyen ember van a közelemben, az a barátnőm, úgyhogy már kettőt ismerek. Lesz miért irulnom-pirulnom egyfolytában, hogy egy kis számára már a bocsánatos bűne az, hogy egy ilyen mondva csinált, vagy nagy valószínűséggel mondva csinált szervezett akció kapcsán érik el azt, amit egyébként elérnek. Tehát mindaz, ami egyébként ennek az elérési folyamata, ott, ha van les, akkor elnézi a bíró, vagy mit látok én rosszul, hogy nincs les, hiszen amikor öntől megkérdezik, hogy mi a helyzet a gépkocsikkal, akkor péntek is ajtótájékoztatón azt mondta, hogy nem tudta megmondani már, mint ön, hogy most arra vajon kiavították az összes járművet, de mint fogalmazott már nem mondták, hogy gond van velük. Ez lejtes van, tovább Oké, rendben van, de azért az a kérdés, hogy ez itt most egy szépséghiba, vagy azért annál több. Egy mondva csinál történet, vagy, vagy ön azt mondja, hogy ha a dolgozóknak e, jogos igényeik vannak, akkor egyébként azt akár ilyen eszközzel is kikövetelhetik, mint hogy egyébként a példa ezt mutatja. Igen, szerintem ez egy ügyes volt ebből a, a, a Ön mennyire elnéző az ügyesekkel szemben, miközben ön nem egy ügyes? Én ebben nagyon toleráns tudok lenni. Nyilván a jogszabályi határokon belül is itt uh -huh. az egész az belül maradtam. A azért, mert azért ez egy megbomlott egyensúly mindig is a munkáltató és a munkavállaló között. És nyilván nem a munkaválló javára van ha a mérlegnyelvel, billenve. És ebben a viszonyrendszerben rendszerben ahhoz, hogy a munkavállalók érdeket tudjanak érvényesíteni, az vagy az van, hogy a szabályokat betartva végigjárják a folyamatot, nyilván ez a leghelyesebb, vagy megpróbálnak ügyesek lenni, és megmutatni az erejüket. És szerintem a dolog szempontjából mindekettő ugyanoda vezet, mert hogyha képesek megszervezni valókat és egységesen fellépni, akkor az tulajdonképpen profanon mindegy, hogy ezt egy a jog alapvető szabályai alapján és a strike törvény betartásával teszik-e, vagy pedig ezen a módon. Persze nem lenne jó, hogyha ez a, a normakövetés az sútba lenne vágva innentől kezdve a munka világában, és és kiszámíthatatlan folyamatok lennének, de azt hiszem, hogy a, a, azért ez egy tárgyalások és a mederbe lehetett tartani, és egy nem eszkalálódott ez a folyamat. És azért a, a, a, arra visszatérve, amit a, csak egy a ásiklattunk rajta, amikor azt mondtam, hogy, hogy, hogy ez a pénz az járta nekik. Nyilván a, a dolgozóknak, most, most végignézünk a bértérképen, akkor nagyon fáj mindenkinek ez az infláció, és ebből a szempontból sokaknak járna a béremelés. Mi ugye az idén 15%-ot ígértünk, és azt meg is adtuk. Nem csak a hulladé hanem más területen is. Igen, ez a, ugye a másik dolog, amire ki kéne térni, de vannak itt még apróságok. De még miért az apróságokhoz eljutnánk? Ugye nagyjából fél órát beszélgettünk Winter mondta Zsoltal arról, amiről ön, ha nem is gyurcsájai szövege, de azt mondja, hogy lári, fári, tehát egy ez, ez itt kontéó semmilyen párt. Én azt kérdeztem, még egyszer, három embertől. Az a legegyszerűbb, hiszen ott valakinek többsége van, én nem úgy szavaztam, hogy ők el tudják-e azt képzelni, hogy valami pár, valamelyik párt áll az egész mögött, Fidesz, DK, teljesen mindegy ebből a szempontból. Három ember szavazott, nyilvánvaló, hogy ezt most nem magyarázom tovább, és három igen volt. Ez persze lehet bizonyíték az ország hangulatára is. Csak azt mondom önnek, hogy van egy műsor neve Fej Jancsi, ahol ez történt. Én szívesen eltekintettem volna tőle. É, én azt azért mindent kizárok a dologba, azt végképp kizárom, hogy a, a koalíciós partner, demokratikus koalíciónak ez bármi közelett volna. Tehát azért ez e, ekkora védés, de az szövetség azért van -e a koalíció belül, sőt még ennél nagyobb is. Néha lehet, de ön azt is elhárítottam, amikor azt kérdezték, hogy a Fidesz állhat e mögött. Azt is, azt is, csak ezért a Fidesz már elhárítottam, és a, a, a saját partnerünket még nem, ezért az fontosnak tartott. Fontos, de én azt akartam önnek mondani, hogy nem mindenki hárítja el, és hogyha van egy ilyen beszélgetés, akkor emberek, akik, de ugye ezt alapvetően azért nem kormánypárti emberek nézik és hallgatják be, mindig nagyon büszke voltam a kereszthallgatottságomra, hogy nagyszámú kormánypárti hallgatóm és nézőm volt, ez egy műsor esetében annak a kiegyensúlyozottságát súlyozottságát, vagy legalábbis nem teljes elfogultságát bizonyítja, három szavazat volt, három nem mérvadó, Többre el nem volt idő, ha tíz lenne, az se lenne mérvadó. Hárval azt mondták, hogy igen. Vinter Montes Zsolt. egy feltevésből következett, hogy én előre megmondtam volna önnek, hogy ez háromból három, azt fogja mondani ennek. Ne legyen ebben, ön nem ismeri annyira jól ezt a műsort, és nem ismeri annyit, vagy lehet, hogy már kezdi ismerni, de a hallgatói és a nézői... De, Uh, és még egyszer, nem azt mondtam, hogy a DK van mögötte, nem azt mondtam, hogy a Fidesz van mögötte, hanem hogy egyetlen párt van mögöttem, mert egy pártot mondtam volna, akkor lehetett volna valamelyik szimpatizása de itt a struktúráról volt szó. Visszatérve még magára akkor ez, ez csak. Ez, ha ott van az agya valamelyik szögletében, amit egyszer előhív, akkor már azért érdemes volt, hogy apukám, aki orvos volt, azt mondta, hogy az emberi szervezet ritkán produkál véletlen dolgokat. Ennek következtében gondoltam, egy ilyen apró jelenséget azért megemlítek. Ugye maguk a, a, a, a nem demonstrálók nem. nem... Szerintem itt egy fontos mondatot el kell mondani, tehát hogy én azért én ebben az ibakba kiállnék a munkatársaink mellett, akik demonstráltak, vagy ebből ezt a megmutatást szervezték már, abban a tekintetben, hogy, hogy szerintem ne. Tartsuk már őket annak, hogy pártfogyké eszközökre ilyen könnyedén kihasználhatóak lennének, és ez egyszerűen ezt vissza is utasítom. Tehát ez, ez tényleg azért nonsensz lenne, hogy a, azért, mert ők azért demonstrálnak, hogy ki tudják fizetni a rezsiszámlákat, ebből azt a konterót vezetjük, és erről azért tartósan beszélgetünk, hogy, hogy őket valójában pártok mozgatták, azért az, szerintem az inkább. Sintandó, ezért ez fontos. Ez fontos, ez abszolút fontos. Uh, attól féltek, hogy a BKM-nek a hulladékszállítási koncesziót elnyerő MOL a közös cége hogy az agglomerációban is velük gyűjteti össze a szemetet. Itt sikerült akkor tisztázni az, hogy ide új munkaerőt fognak fölvenni. Ez nagyjából hány ember? De ezt nem tudjuk, ugye a, nem a közös cég nyert el a koncesziót, a, koncesziót a MOL nyert el, és az ugye ez ugye egy alaphelyzet. Azért fontos elmondani, mert két lehetőségünk van. Az első lehetőség az, hogy nem csinálunk semmit, és ebben az esetben a jövő nyártól a mol egyedül valamilyen vállalkozói, alválkozói te látja el a hulladék szállítást Budapesten is, és a Magyarország többi részén is, és ebben az esetben viszont a főváros cégére nincsen szükség, egyébként a törvény alapján az eszközeinket ingyen rendelkezésére kell bocsátanunk a molnak. Csak ez, ez az eset, ez szerintem rossz megoldást, mert sem uh -huh. ráhatásunknak nem lenne hulladékszállítása, de sem a munkatársaink jövőjére nem lenne befolyásunk. Van a másik lehetőség, és ezen a szűk megyén próbálunk végigmenni, hogy egy közös céget hozunk létre a MOLA, amely Budapest és az agglomeráció, valamint Pest megye egy részének a hulladékszállítását végzi el, és ezért nem tudok most számot mondani, hogy a meglévő munkatársainkon felül még hány embert veszünk fel, mert hogy a mert hogy ez a térkép még nincsen megrajzolva, vagy pontosan mekkora ö, a régiót látnál ez a közös cég. Egyelőre még abban a fázisban van, hogy mind a MOL, mind a fővárosi közgyűlés megadta. Oké, okay, rendben van, ez ugye nem régen volt a fővárosi közgyűlés témája. Uh, arról is szó volt, hogy nem rendszeres a kommunikáció, ezzel kapcsolatban és azt nyilatkozta, hogy ez a hiba elhárult, Um, szóba került az ellenőrzés, ugye, amiről mi is beszéltünk a múlt héten. Ön azt is megígérte, hogy felül fogják vizsgálni, vannak-e szükségtel részei ennek az e ellenőrzésnek, egyébként már korábban elkezdett ellenőrzéseknek. Az egy kicsit számomra a nevetséges kategóriája, amikor arról volt szó, hogy a spórolás intézkedése következtében megtiltották a dolgozóknak, hogy hajszárítóval fűtsenek, mert azért szerintem az, hogy hajszárítóval fűtsenek, az nem túl életszerű. Csak hát ezt olvastam. Ezt én is a újságírótól hallottam, tehát hogy ez azért fontos, hogy a, amikor mi a kim voltunk az Eccseri úti telephelyen, akkor ott azért ilyeneket nem igen, az, ezt, a, ezt, a, ezt a, Igen, ezt. miatt nem. M szintál. Végezetül, de nem utolsó sorban. Szóba kerül ugye az, hogy hol van erre a fedezet, és ugye ez alapvetően azért is egy központi téma, hiszen a főváros kapcsán, másik kormányzatok kapcsán állandóan a pénzszűkéről van szó, és itt most ugye arról volt szó, hogy teljesen szolidárisan és észszerűen, de látszólag a pénztárcával nem törődve az a döntés született, hogy differenciált módon, tehát másféleképpen a vezetőknél, és másképpen a fizikai dolgozóknál, ez nem kizárólag a szemétszállításban hanem a főváros összes alkalmazottjára áll, hogy milyen bontásban, hogy van a belső, belsős, most ezekben nem akarok elveszni, mert ezek már tényleg olyan részletek, amelyekbe bele lehet kötni, de nem a kejfejancsi lesz az, ami ezt megteszi. A, nagy, a, a nagyságrendjét el tudja mondani, hogy ez mennyi pénz? Ja, csak hogy a hallgatók, akiket nem követték a múlt hetet, a Hulladéggazdálkodásban a dolgozókkal megállapodott a cég Igen. egy csomagba, aminek része egy 200 ezer fontos bruttó rendkívül támogatás, Ezen kívül rögzítették, hogy ez nem a karácsonyi megszokott újkapénz terhére van, és ezen kívül egy kompenzációs, felzálkozható csomagot is kapnak, valamint a alapbéresítik a csomagdékaik egy részét, ezáltal kiszámíthatóbb lesz a vívedelem most így röviden ez volt a csomag és a, az látszott és hogyha valaki szintén egy kicsit a fókusz kitágítja akkor ez látszik a, a munkaerőpiacon, hogy a dolgozók megnövekedett rezsiköltségek kompenzálásaként és nyilván ugye kompenzálást a munkáltatótól kérik miközben a okozza a magas számlákat, szóval a kompenzálásaként valamilyen bér jutta szeretnének kérni és ilyen elindult a versenyszférába több helyen, és ezt a bruttó 200.000-os rendkívüli támogatást úgy gondoltuk, hogy muszáj, és ez tényleg a muszáj szó van hangsúly, kiterjesztenünk a budapesti munkavállalók, tehát a budapest család dolgozóira. És ennek a... ez persze ez teljesen logikus egy ilyen esetben, hogy úristen, akkor miből? Nyilván ennek két forrása tud lenni. Az egyik a... Miután munkaerő hiányos a bérmegtakarítás, ezért a bérmegtakarításból az lehet, nem vonjuk el a, azt a pénzt, hanem a, visszaforgatjuk a dolgozókra, ahol pedig ez nem elegendő, ott áll. meg kell néznünk a, a külső forrás és ha kell, akkor olyan beruházást halasztunk el, amely egyébként a városvezetés számára szívügy, de most inkább azt mondjuk a dolgozók. Nagyságrendileg mennyik, Ami... mekkora pénzről beszélünk? De összesen nagyon egyszerűen felszorozni, ez 25 ezer dolgozó bruttó, 200 ezer, a szuper bruttósítjuk, akkor ez kb. 5,5 milliárd forint, de ez nem azt jelenti, hogy 5,5 milliárd forintot kell most pluszban megtalálni a rendszerbe, hiszen ennek nagy része a bérmegtakarításban rendelkezésre tud állni. Egyébként szerintem ez más munkáltatóknál is, még államiaknál is rendelkezésre állhat, én végén szokott ilyen lenni. Tehát, hogy én arra biztatnám ő az állami cégeket is, hogy ők is nézzenek gyorsan körül a saját házuk táján, annak érdekében, hogy a munkabékét fent tudják tartani, és szerintem ez fontos lenne. Amit pedig muszáj beletenni a rendszerbe, az pedig egy elhalasztott beruházásokból, és ebben a főprogrammester már tulajdonképpen be is mondta, hogy ez a városháza park befejezésének az elhalasztása lesz. Tehát maga az a füvesítési, tehát maga a parkosítás részt azt egy évvel égbe eltoljuk. Nyilván a megkezdett beruházásokat befejezzük, a Merlin színházat befejezzük, a leomló umlugzat reparálását befejezzük, de egy évvel eltoljuk a, a beruházást, és ezzel a felszólóduló forrást be tudjuk forgatni ebbe a e, egyszerűen kívüli rezsi Én azt gondolom, hogy ez egy muszáj kategória ebben a helyzetben. Tényleg megette a az a dolgozóinknak a béremelését. Még, mond, még úgy is mondom, hogy mi 15%-os béremelést csináltunk, azért megnézem a közférát és az állami vállalatokat, azért ott nem feltétlenül ekkora emelések voltak idén. Tehát ott pedig már masszívan uh, reálvércsökkenés van. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, alás jövő héten folytatjuk. Köszönöm, viszont hallásra. Viszont hallásra. Óhás, palasz, ha van... Állok rendelkezésre. Öröm hír, hogy nem fognak megbüntetni, mert végülis vagy elintéztem a parkolást össze-vissza telefonolással, azt láttak. 061 253 88 12, csak ennyit arról, hogy azt mondtam, hogy már nem lehet utána már Telefonálni, ha van reflexia mai műsorra tegnapira egyáltalán ulla 6, 2, először. Nulla 1, 2, 3, 3, 8, 8, 12, másodszor. Itt szeretném elmondani, hogy holnap ugye nem 7.14-kor kezdünk, hanem 7.05-kor, ez minden péntek. Hülyeséget mondtam, igen, a jövőjéten nem folytatjuk, igen, a minterm, igen. Ezt jó, jó hogyha fejembe véssem, ugye küldök SMS-eket, um, hogy... Ugye a jövő héten Szeddán csütörtökön pénteken nem élő lebonyolítás lesz a misár. 061 12, 12 Senki többet? Minden nap kísérleti misár, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis Ha nem ez volt az utolsó, holnap találkozunk. A kettő között dörö, kisdkiser.fialajanos, kukac, gmail.com. Viszont hallásra! Viszontlátás!